פרק י. ובכל זאת, אנחנו כורתים אמנה וחוטבים, ועל החתום שרינו לביאנו כהנינו, ועל החתומים נחמיה התרשתה בן חחליה וצדקיה, שריה עזריה ירמיה, פשחור אמריה מלכיה, חטוש שבניה מלוך, חרים מרימות עובדיה, דניאל גינתון ברוך. משולם אביה מימין, מעזיה ולגי שמעיה, אלה הכהנים. והלוויים, וישועה בן עזניה, בינוי מבני חי נדד קדמיאל. ואחיהם, שבניה הודיה כליטה פלאיה חנן, מיכה רחוב חשביה, זכור שרביה שבניה, הודיה וני בנינו. ראשי העם, פרעוש פחת מואב, אילם זתו בני. בוני עסגד בווי. אדונייה וגווי עדין. עטר חזקיה עזורו. הודיה חשום ביצי. חריף ענתות ניווי. מגפיאש משולם חזירו. משי זבאל צדוק ידוע. פלטיה חנן עניה. הושע חנניה חשוב. הלוחש פילך שווק, רחום חשבנה מעשיה, ואחיה חנן ענן, מלוך חרים בענה, ושאר העם הכהנים, הרביים, השוערים, המשוררים, הנתינים, וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלוהים, נשיהם, בניהם ובנותיהם, כל יודע, מבין. מחזיקים על אחיהם אדיריהם, ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלוהים, אשר ניתנה ביד משה עבד האלוהים, ולשמור ולעשות את כל מצוות אדוני אדוננו ומשפטיו וחוקיו. ואשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ, ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו. ועמי הארץ, המביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת למכור, לא ניקח מהם בשבת, וביום קודש, וניטוש את השנה השביעית ומשה כל יד. והעמדנו עלינו מצוות, לתת עלינו שלישית השקל בשנה, לעבודת בית אלוהינו, ללחם המערכת, ומנחת התמיד, ולעולת התמיד, השבתות החודשים למועדים, ולקודשים ולחטאות, לחבר על ישראל, וכל מלאכת בית אלוהינו. והגורלות הפלנו על קורבן העצים, הכהנים, הלוויים והעם, להביא לבית אלוהינו, לבית אבותינו, לעיתים מזומנים, שנה ושנה, לבאר על מזבח אדוני אלוהינו, ככתוב בתורה, ולהביא את ביקורי אדמתנו, וביקורי כל פרי כל עץ, שנה ושנה, לבית אדוני. ואת בכורות בנינו ובהמתנו, ככתוב בתורה, ואת בכורי וקרעינו וצוננו, להביא לבית אלוהינו, לכהנים המשרתים בבית אלוהינו. ואת ראשית עריסותינו ותרומותינו, ופרי כל עץ, תירוש ויצהר, נביא לכהנים אל לשחוט בית אלוהינו, ומעשר אדמתנו ללוויים, והם הלוויים המעשרים בכל ערי עבודתנו. והיה הכהן בן אהרון עם הלוויים בעשר הלוויים. והלוויים יעלו את מעשר המעשר לבית אלוהינו, אל הלשכות לבית האוצר. כי אל הלשכות יביאו בני ישראל ובני הלוי את תרומת הדגן, התירוש והיצהר. ושם כלי המקדש, והכהנים המשרתים, והשוערים והמשוררים. ולא נעזוב את בית אלוהינו.